44. fejezet Szuti felhajtotta a pohár friss sört, mégsem múlt el a szomja. Hihetetlen, mondta pászernak, aki a legnagyobb figyelemmel hallgatta az elbeszélését. Egyszerűen hihetetlen. De Beltran nem hazudott, ebben biztos vagyok. Valóban nem tudja, hogy hol van az Istenek testamentuma. Noferet újra töltött Sutinak. A zöld majmocska a fiatal tábornok vállára ugrott, belemártotta az ujját a pohárba, majd átugrott a legközelebbi szikomorfa törzsére, és elbújt a levelek között. Attól tartok, hogy becsapott téged. Beltrán félelmetesen tudja csűrni, csavarni a szót, és mestere a színlelésnek. Valóban érthetetlen, hogy ezt mondta, de, de hidd el, igazad beszélt. Már szinte beletöftem a törőmet, de, de a szavaival lelohasztotta az elszántságomat. De teljesen összezavarodtam. Neked kell megmondanod, vezír, hogy, hogy mit évők legyünk. A villa kapusa jelentette Noferetnek, hogy egy asszony mindenképpen beszélni akar vele. Az asszonyt beengedték a kertbe. Szilkis szobalánya volt. A földre borult az ország főorvosa előtt. Az asszonyom, Haldoklikt, Magát hívja! Sirkis soha nem láthatja viszont a gyermekeit. Amikor elolvasta a vállási iratot, amelyet egy írnok Beltran tudta nélkül megmutatott neki, hisztérikus roham jött rá, amelytől elhagyta minden ereje. Az ágya mocskos lett. Jó lehet, egy orvos egyfolytában körülötte szorgoskodott, nem tudta elállítani a bélvérzését. Szilkis megijedt, amikor meglátta magát a tükörben. Ki ez a püffet szemű, eltorzult arcú, rosszfogú boszorkány? A tükröt megtaposta, de a borzalom nem múlt el. Szilkis érezte, hogy rohamosan és menthetetlenül pusztul a teste. A lábai felmondták a szolgálatot, már képtelen volt önállóan talpra állni. A nagy, elhagyatott házban csak a kertész és a szobalány maradt vele. Ők emelték fel, és fektették ágyba. Szilkisz rémeket látott, hol üvöltözött, hol magába roskadt. Egy világos pillanatában megparancsolta a cselédjének, hogy hívja el hozzá Noferetet. És Noferet eljött. Sugárzóan szép volt, és nyugodt, ahogy ránézett. Kívánja, hogy kórházba vigyük? Felesleges, haldoklom, próbálja az ellenkezőjét állítani. Meg kellene vizsgálnom magát. Elég tapasztalt ahhoz, hogy anélkül is lássa. Visszataszító vagyok, ugye? Kérdeztem, majd dühötten a saját arcába karmolt. Gyűlölöm magát, Noferet. feret. mert élvezheti mindazt, amiről én csak álmodom, és ami sohasem lesz az enyém hiszen Beltrán mindennel elhalmozta. – Most pedig elhagy, mert csúnya vagyok és beteg. Szabályosan elválik, ahogy azt kell. Gyűlölöm magát és pászert. – Mi vagyunk a felelősek a balsorsáért? sorsáért? Silkis félrefordult. Az izzadságtól csatakosan lógott a haja. – nem győztem Noferet, nem sikerült eltipornom magát és a vezírét. Én lettem a legképmutatóbb asszony, hogy elnyerhessem a bizalmát, a barátságát, csak azért, hogy árthassak magának és legyőzhessem. A rabszolgámmát tettem volna, hogy minden pillanatban csak nekem engedelmeskedjen. Hová rejtette a férje az Istenek testamentumát? Nem tudom. Beltran rontotta meg magát. Ne higgye! Az összeesküvés kezdete óta a legnagyobb egyetértésben tettünk mindent. Egyetlen egyszer sem szegültem szembe a döntéseivel. A veteránok megölése, az árnyékfaló tettei, pászer meggyilkolása. Én akartam mindezt. Jóvá hagytam, pedig örömmel. Én továbbítottam a parancsokat. Én írtam üzenetet, amelyet pászert Pránírhoz hívta. Micsoda diadal volt az a tudat, hogy pászer a fegyens telepre került, mert a mestere megölésével vádolták. Miért gyűlölt minket ennyire? Azért, hogy Peltrán lehessen az első, és felemeljen engem maga mellé. Kész voltam hazudni, ravaszkodni, mindenkit becsapni, csak hogy sikerüljön. És most elhagy. Elhagy, mert a testem elárult. Magáé volt a tű, amellyel megölték Branért? Nem én öltem meg Branért. Beltránnak nincs igaza, hogy elhagy, de valójában ez a maga bűne. Ha kezelt volna, megtartottam volna a férjemet, és nem rohadnék meg egyedül itt elhagyottan. Kiölte meg Branért? Gonosz mosoly élet az eltortult arcon. Maga és pászer hamis úton járnak. Már késő lesz, amikor rájönnek. Túl késő. A pokol mélyéről, ahol a démonok égetik majd a lelkemet, látni fogom a bukását. Szép, Noferet! <gül> <gül> Szilkisz öklendezni kezdett. Noferet hívta a szobalányt. Mostassa meg és fertőtlenítse ki ezt a szobát egy füstöléssel. Küldök magukhoz egy orvost a kórházból. Cirkis felállt, tébújult tekintete már valahova semmiben nézett. – Gyere vissza, Beltrán! Gyere vissza! A lábunkkal fogunk tiparni rajtuk! Elakadt a lélegzete, a feje hátrahanyatlott, és keresztbetett karral eszméletlenül rogyott össze. Július hónap a csillagok úrnője Ízisz diadalát hirdette a nagy varázslóét, akinek adakozó és kimeríthetetlen keble táplál minden életet. Az asszonyok és a lányok felidézték jó jótéteményeit, és előkészítették legszebb ruháikat az áradás első napjára szervezett nagy ünnepre. Hillái szigetén, az Istennő Szent területén, amely Egyiptom déli határánál van, a papnők azokat a dallamokat gyakorolták hangszereiken, amelyekkel a víz emelkedését köszöntötték. Szakkarában a szertartást bemutató papok már felkészültek a nagy eseményre. Abban az udvarban, ahol a fáraó újjá születik, minden szentélybe egy-egy isten szobrot helyeztek. A fáraó sorra fel fog menni hozzájuk egy lépcsőn, és megöleli a kőtestet, amelynek természetfeletti ereje beléhatol majd és megfiatalítja. Az isteni erők alkotása a lényegben fogant és a templom által életre kívott mestermű a fáraó, aki összeköti a láthatatlant és a láthatót, feltöltődik a két föld egységének fenntartásához szükséges erővel. Ezzel kovácsolja egységbe és vezeti a teljesség felé a népét itt a földön és a túlvilágon is. Amikor Ramszesz az újjászületés ünnepe előtt három nappal megérkezett Memphisbe, az egész udvar összegyűlt a fogadására. Az anyakirálynő azt kívánta neki, hogy sikerrel teljesítse a rituális feladatot. Az előkelők biztosították a támogatásukról. Az uralkodó elmondta, hogy tartós lesz a béke Ázsiával, és az ünnep után továbbra is mát örök törvénye szerint fog uralkodni. A rövid ceremónia végeztével Ramses tanácskozott a vezírjeivel. Vannak új hírek? Egy van... És ez az egy zavarba ejtett felség. Szuti meglehetősen durva fellépése ellenére Beltran állítja, hogy nem tudja, hol van az Istenek testamentuma. Szemenszedett hazugság. De tételezzük fel, hogy nem az. És mire következtessünk ebből? Arra, hogy... Sem felséget, sem pedig más nem mutathatja fel ezt a testamentumot a papoknak, az udvarnak és a népnek. Ramses gondolkodóba esett. Talán megsemmisítették? Az ellenség nagyon megosztott. Beltrán megszabadult a cinkosaitól, és Szilkisztől is elválik. Ha nincs nála a testamentum, akkor vajon mire készül? Még egyszer utoljára megpróbáltam fellobbantani azt a parányi fényt, ami még maradhatott a szívében, de hiába. Tehát nem mond le a tervéről. Szilkisz a deliriumban azt mondta, hogy tévedésben vagyunk. Ezt hogy érti? Nem tudom, felség. A szertartás előtt lemondok, és elfogom helyezni a jogaraimat és a koronákat Szakkara Szentfalának egyetlen kapuja előtt. A papok az újjászületési szertartás helyett koronázást rendezhetnek az ellenségemnek. A vízügyi szolgálat jelentése szerint holnap után megkezdődik az áradás. A Nílus utoljára önti el a fáraók földjét, pászer amikor jövőre visszatér, már zsarnokot fog táplálni. Az ellenállás szerveződik felség. Beltrán bajosan fog uralkodni. Maga a fáraói cím elég ahhoz, hogy engedelmeskedjenek neki. Hamar vissza fogja szerezni elveszített állásait. A testamentum nélkül? Biztos vagyok benne, hogy rászette Szutit. Most visszavonulok Táh templomába. Legközelebb Szakkara kapuja előtt látjuk egymást. Jó vezír voltál, pászer, az ország nem fog elfelejteni. Kudarcot vallottam, felség. Nem ismertük a betegséget, ezért nem tudtuk legyőzni. Délről gyorsan terjedt a hír, Észak felé. Az áradás tökéletes lesz, se túl gyenge, se túl erős. Egyetlen tartomány sem fog hiányt szenvedni a vízben, egyetlen falu sem kerül hátrányba. A fáraónak kedveznek az istenek, képes táplálni a népét. Az újjászületés Ramseszt a legnagyobb uralkodóvá fogja tenni, az egész világ leborul majd előtte. A Nílusi vízállásmérők körül nagy volt a nyüzsgés. Az emberek a kőbevésett fokokat figyelve követték a vízemelkedését, hápi erejét. A folyó áramlásának a felgyorsulásából, a víz barnás színéből tudták, hogy hamarosan bekövetkezik az évente megismétlődő csoda. Öröm költözött a szívekbe, a nép már előre ünnepelt. A vezír titkos tanácsának a tagjai nem leplezték szomorúságukat. Tuja, anyakirálynő, az évek sújára panaszkodott. Badzsely, a volt vezír görnyettebbnek látszott, mint valaha. Suti számos sebb helyét fájlalta, és Kem is lehorgasztott fejjelült, mintha szégyelné faorrát. Karnak főpapjának, Kánénak az arcát is, mintha még mélyebb ráncok szántották volna, és Pász erreménytelenségét sem tudta elkendőzni méltóság teljes tartása. A saját területén mindenki megtette, ami csak tőletelt, de már érezték a kudarcot. Mi vélesznek az ígéretek, ha egy új fáraó diktálja majd a saját törvényét? Hagyják el Memphis-t tanácsolta passer. Béreltem egy hajót, amely elviszi magukat délre. Elefantinéből könnyen átjuthatnak Núbiába, ahol elrejtőzhetnek. Nem áll szándékomban magára hagyni a fiamat, jelentette ki Túlia. Szilkisz haldoklik felség. Beltrán magát fogja okolni a haláláért, és könyörtelen lesz. Eldöntöttem, pászer, maradok. Én is döntöttem, mondta Bácsi. Az én koromban már nincs mitől félnie az embernek. Sajnálom, hogy meg kell cáfolnom, amit mond. Maga megtestesíti azt a hagyományt, amelyet Beltrán el akar törölni. Kitöri a fogát az én öreg csontjaimon. Ha Ramszes és az anyakirálynő mellé állok, az talán mérsékletre indítja őt. A trónra lépése után fel fogom keresni Beltránt, a többi főpap nevében is, jelentette ki Káni, és hangsúlyozni fogom, hogy ragaszkodunk a törvényekhez és ahhoz a gazdasági rendszerhez, amely nagyját tette Egyiptomot. Világossá tesszük a számára, hogy a templomok nem fognak támogatni egy zsarnokot. Az életét kockáztatja, ha ezt teszi, nem számít. Nekem itt kell maradnom, hogy megvédjelek, jelezte Suti. És nekem is, tette hozzákem, a vezér parancsait követem, senki másit. Pászer könnyekig meghatódott, és az utolsó tanácsülés lezárása kép megidézte Mát Istennőt, akinek a törvénye az emberiség kihalása után is élni fog. Miután beszámolt Pászernak a Bránér sírjához tett utolsó zarándoklatáról, Noferet elindult a kórházba, hogy megműtsön egy beteget, aki koponyasérülést szenvedett, és hogy kiadja utolsó utasításait a munkatársainak. Nem csak képzelődött, amikor érezte, hogy egyesült mestere lelkével. Noha nem tudta lefordítani emberi szavakra az üzenetet, meg volt győződve arról, hogy Bránér nem hagyja el őket. Az ősök szentélye előtt Pászer magányos töprengésbe merült. Mióta a vezíri tisztet betöltötte, nem volt ideje arra, hogy meditáljon. De most megpróbált elszakadni a valóságtól, amelyet nem tudott többé befolyásolni. Háborgó elméje lecsirapodott, megnyugodott, gondolkodása felszabadult, esze vágott, mint az ívis csőre. A vezír sorra felidézte a történteket, attól kezdve, hogy nem volt hajlandó aláírni a gízai szfinx őrparancsnokának a valószínűtlen áthelyezéséről szóló iratot, és ezzel, anélkül, hogy tudta volna, már is szembe került az összeesküvőkkel. Az igazság keresésének az útja csapdákkal és veszélyekkel volt tele, de nem tántorodott el a céltól. Néhány összeesküvő már lelepleződött. A vezetőjük Beltran és a felesége szerepe világosá vált. Ismerte a rejtény néhány részletét, és azt is, hogy mi a célja az ármánykodóknak. Pászer mégis úgy érezte, hogy rászették. Csak sodródott az örvényben, nem távolodott el eléggé az eseményektől. Vitéz felemelte a fejét, és morogni kezdett, jelezve, hogy van valaki a közelben. A kertben felriadtak a madarak. A lótuszvirágos medence szélén egy alakosont a kapu felé. Pászer a nyakörvénél fogva igyekezett visszatartani a kutyáját. Talán Beltran egyik embere, akit azért küldtek, hogy megölje őt. Egy második árnyék faló, akit gyilkos nem betésre. észre. A vezír felkészült a halálra. Ő lesz az első áldozata Egyiptom új urának, aki sietve igyekszik elpusztítani az ellenfeleit. Északi szél nem jelezte, hogy váratlan látogató érkezett, ezért a vezír attól tartott, hogy a behatoló elvágta a torkát. Legalább vitéz életét kímélje meg. Erre akkor is megkéri, ha nem sok remény van arra, hogy kérése meghallgatásra talál. A holdfényben egyszer csak pászer előtt termett egy asszony. Kezében rövid kard, fedetlen mellén különös jelek, homlokán, fekete és fehér csíkok. Párduc, meg kell ölnöm Beltran-t! Harci jeleket festett magára. Ez a szokás a törzsemben. Beltranon fog majd a mágia. Attól tartok, hogy nem, Párduc. Hol rejtőzik? Az irodájában, a kettős fehérházban. Jól őrzik. Amióta Suti meglátogatta, nem vállalkockázatot. Ne menjen oda, Párduc, le fogják tartóztatni, vagy megölik. A líbiai durcásan lebigyeztette az ajkát. Ekkor vége. Vegye rá Sutit, hogy még az éjjel hagyják el memphis -t. Meneküljenek Núbiába. Aknázzák ki azt az aranybányájukat, legyenek boldogok, felejtsék el a csúfos bukásomat. Megígértem az éjszaka démonainak, hogy elpusztítom azt a szörnyeteget, és megtartom az ígéretemet. Miért vállal magára ekkora veszélyt? Mert Beltrán ártani akar Noferetnek. Nem hagyom, hogy boldogtalanná tegye őt. Ezzel Párduc sarkon fordult, és futásnak eredt. Pászer még látta, ahogy átmászik a kert falán, ügyesen, mint egy vadmacska. Vitéz ismét elbóbiskolt, Pászer pedig folytatta az elmélkedést. Különös részletek jutottak az eszébe. Nehogy nagyon eltévelyegjenek a gondolatai, elhatározta, hogy feljegyzi őket egy agyaktáblára. Ahogy haladta munkával, Egyre másra napvilágra bukkantak nyomozásának egyes részletei, amelyeknek akkoriban nem tulajdonított jelentőséget. Pászer csoportosította ezeket, ideiglenes következtetéseket vont le, és ezzel olyan utakat fedezett fel, amelyeket józan észsel nem lehetett komolyan venni. Noferet hajnalban ért haza. Vitéz és csibész szinte már a kapuban várta, és körülötte ugrándozva szaladgálva kísérte végig a kerten. Pászer átölelte. Kimerültnek látszol. Hát nehéz műtét volt. Aztán rendbe tettem a dolgaimat. Az utódomnak nem okoz majd nehézséget, hogy folytassa, amit abba hagyok. Pihenj egy kicsit. Nem vagyok álmos. Noferet észrevette a több tucatnyi, oszlopokba rendezett agyagtáblát. Egész éjszaka dolgoztál? Ostoba voltam. Miért mondod ezt? Ostoba voltam és vak, mert nem akartam látni az igazságot. Megbocsáthatatlan hiba volt. A vezír tévedése bajba sodorja az országot. Igazad volt. Történt valami, Bránir lelke beszélt. Azt akarod mondani, hogy... Igen, tudom, hogy hol van az Istenek testamentuma.